Beraz, haikako eh, lagunekin hitz egiten jarraituko dugu datosen minutuetan irungo haikako bainat altzaga dugu, eh, bertako koordinatzailea dugu gure ankaixo bainat, zer modoz? Kaixo, eguno naitor. Beraz, urtero bezala udako ikastoren eskaintza zabaltzen eh, duzue, baina horiek aipatu horretik, nozik, egoazen eh, pixka bat aipatzera, edo bilantxiki bat egitera, nola pasa pasaden ba, ikastortea kontuen hartuta emendigu gutxira ez? Eh, ja, amaituko duzuela. Bai, bueno, ba, iaxan, ikastaroa eh goraberatua izan dela esan genezake eta esango izu zergatik. Eh ikastaroak urrian hasten direnarren, bai, e, guretzat iraian ja matrikulazio kanpaina guretzat hoiz da, ez? Abia.a Eta, bueno, eh aurten ez ditugu gatu ba, Euskal Herri mailan berakada handia egon dela, bai, matrikulazio datotan. Naizta gurea ez zen izan, bai, bataz bestekoa bezain, pixkat apalagoa izan baita, orduan, alburatikaren konten gau baina, bueno, e, zindio gu garrantzirik endu, e, joera bat izan baita iteke, eta, bueno, pixkat, hoi jabein esan da, hoi eipatu nahi benun, errealitatea baita, e, guk valorazio oso positiboa egiten dugu, zergatik, ba, hemen izan ginen, baina aurten, e, lortu ditugu, bai, hiru talde berezi nolabait esaterren eta gurutzatorio oso garrantzitsua da euskalduntze eta gihastatze taldeaz aparte lortu ditugu bi mintza talde ik talde bat, bai, urte asko ez genuela eta egin dugu aztu urtarrilean urtarri bukaeran urtarri abiatu genun larrendiko taldea, bai, larrendi auzoan, larrendiko merkatarekin tauzolkarterekin elkarlanean bertako lehi zuzendutako taldea, bai, eta horretzat bai, izan zen mugarri bat, ez nola bai, herria eta aeka elkartzeko, bai. eta herriak behar duen hortatik ateratzeko. Du beraz, da, hori, pozo, pozo garrantzetsua izan zen, kainela horretaz harritu ginen antxeta irratean, non, e, proposatu zenuten baita ere, bueno, e, Euskararen e, ikastaroak, e, e, e, kasuanetan Euskaltegia baita ere, hausuetara eramatea, eta hori, bueno, e, dudarik gabe, larrendiko esperientzia hori, e, biziki garrantzetsua izan da dudarik gabe. Bueno, e, bilana dobalorazioa eginda, guazen e, udako aurtengo, udako ikastaroen iskaintza aipatzera, eta esango dugu, bueno, ba, bortero bezala, guztaian ba, ikastaro trinkoak ere eskainiko ditu zutela, ezta? Hori da, gukudan beti nolait bi, bi eskaintza ditugu bat euskaltean ematen dena, eta zukungi isan bezala hor ikastaro trinkoak eskainiko ditugu, aztelenetik ostiralera, bederatzitatik ordu bat arte, edo lautati sortzitara, bai, arratxaldez ere eskaintzen dugu, naiz eta e, itortu barra dugu, ba, azken hamar urtetan talderik ez ezelatera. Orduan guk eskeni bai, beraz, ez lana baldin bauzu, eta ikasteko prestasuna baldin bauzu, urbildu gurera, bai, behar badaukera ezan gu duzulako. Baina hoi, nagusiki, goizeko taldea, behatziatik ordu bat arte, azteleetik ostiralera, eunda iruro gehi euro, Eta irunen erroletuta egonez gero, gero irungo udalak diru laguntza eguneko egun, bai? Beraz, mm -hmm, balentza bai. egokiak e, izan amateko. Mm -hmm. Oso hongi, e, esango dugu bueno, baitare ikastaro trinkoak eskeniko ditu zutela, baina hori iraian izango da baita, ez? Hori da, e, ustaileko horrek larogei ordu izango ditugu, hilabete osoa egunero irailekoa berriz, pixin bat ariñagoa da, eta hori bai dago zenduta, hurriko azterketari begira, hurrian, egiaztatxe azterketak egoten dira, bebat, bebi, zebat, zebi tituluak lortzalera, eta hor bai, ikastaroak propio bai azterkateatzeko, azken prestaketa hori, bai, irailean, ogeita mar ordutxo, berrogei euro, bai, irurogei euro artean, hor, segun zenbat ordu izango diren, ikusiko genuke, orduan, irailean, tak, azterketa prestatzeko ikastaro txoa. Eta horri, gehitu barzailo baitare, ba, haikak eskintzen dituen barnetegiak, eh? Bire, e, barnetegi hauek ere, haorten baitare eskaintza errepikatzen dela ez da. Bai, ezin baitugu astu ba, bueno, e, badakigu iskuntza baten ikastprozesua ez dela azkarra, motela dela, orduak behar direla, bai, eta pixkat, ba, erritmo hori, bizkortze aldera, haikak eta, bueno, beste inbaldikutane, barnetegiak ditugu, bai, barnetegiak ez dira, Amar ama ostegun Herri Euskaldundu batean, bai, han, pos, oporrak baina euskara ikasten. Orduan egiten dira dinamika, euskara klaseak, baina mota diferenteak ditugu gainera. Baitugu batetik euskalduntze barnetegia deiturikoak, besterik gabe euskara ikasi, gero baitugu bestetik azterketa prestatzeko barnetegiak eta gero arrakasta handikoak, bai, lienak eta HSek dira familia barnetegiak. Bai, gurasoak semealabeekin Juan alizateko, hartara semea labak, izango juztek beste semealaba batzuekin, bere adinkidekin, Euskaraz aritzeko momentua, gurasoak Euskaraz ikasten duten bitartean. Ordun hoi ere, borrazio, arras pozitiba dugu, eta horbai bai pixkat, haien datak bai botanaikon ituzke, familia barnetegienak batez ere, hoiek erras betetzen baitira. Orduan, hor ditugu, irutxanda, bat, ustaiaren irutik amalaura, edo amazazpitik ogeita sortzira, edo ustaiaren hogeita maikan hasi, eta buztuaren hamaikan bukatu, bai? Orduan, ikus dezakezunez, amara, ama eguneko barnetegia dira, bai, eta da dituzue, ba joan alizateko, eta gozatu eta ikasi alizateko. Eta, e, adibesa horrein, batzen zuelan, familien barnetegia hori, e, leku jakin, e, nun kokatua dago edo, Le, leku batu anion gehiago dago edo leku bakarra da? Hori da Leku bat baino gehia goiada, segun zenbat talde ateratzen diren. Bai, bai, orren bai orren egon daiteke edo Arantzan, ados. hemen Nafarroan hemen gertu, egon daiteke Busturia aldean, bai, Gernika inguruan, bai, bai edo bestela egon daiteke ere Adunan. Ordun Gipuzkoan, bai. ordun. Hoi ez inizugu ziurt hartu leku bat uhum. eta hoi ere sanbar dugu ikasleak berak ezin duela aukera, taldeak ja, sortzen dira, eta horren, eta ara, horren arabera, pos, batera edo bestera. Esango dugu informazio guztia askuratzeko, biderik errezena da aekako, aekako zeago egunean sartzea, Olida. eta bertan informazio guztia izango duzue, edo baitare, eh? ba, kaso honetan e, irungo aekatik e, pasatzea, e, e, ba, e, e, euskaltegitik pasatzea, besterik e, ez dago ez da. Hori da, hor eguna du hori asane, txukun txukun dago udako eskaintzari dago ginez badago, barna atala, tala, hor du informazioa, datak, mm. egunak, prezioa, eta gero bestetik, badaude, arloz arloko, oza, tokian tokiko euskaltegiak irungo oskaltegira joezkera, ikusiko gozienukete gure eskaintza, baina nire aholkoa da, irungo eskaintzaren behar izan hebezue, onena da gu jotzea, zuzenen euskalte iratorri, goiztez eta ratxaldez egonoi gara, urbildu, eta hemen goizugu informazioa, xe, xe. Uhum. Osongi, bukatzeko, bueno, dugu, eskaintza e, berezi bat, hori iraian izanen dugula, ikastaro bereziak e, izango ditugu, ezta? Da? Bai, datorren ikasturtea, bueno, e, gogotsu bai, ikin diogu ikasturte horri, Izan ere ohiko eskaintza zap aparte, bai, ikasturtu osoa eman baitugu eskaintza berezia prestatzen bai. Benetan e, nahi duzun hori lortu hal ezateko. hellburua beti ere izan da euskaldunnttze gai. Ordun Oain botakoizuet gaineki bai ditugun ikastaro bereziak, eta gero informazio gehiago nahi bali mazu euskalte gira etorri, edo irailean berriz ere, basura aski, bertatik, izango duzu eukera ja, asetasun guztiak entzuteko. Bai, ordun esan bezala, 6 pikastaro izango dira. Bat, ikataldea, bai, zutu horrek jaraneko garbia dirazten duela, ze izango duen bere gain. Beste-beste bat, alfabetatze eta hierra, bai, baina bueno, badagoen dikende bat, euskalduna dena, baina behar bera ez dala euskaraz, Ezitu, bai, ordun idazteko arauak eta goizu pizkatik hasteko hortze tailerra. Geroko badugu beste bat deitu duguna Euskalduntze tailerra, bai? Zer da euska ahalduntze? Bueno, guk ezte gaur egun, pues euskaldunak batzututan ez, pues dugunez, pues hizkuntza gutxituo garen aldetik eta haser ditugu bat haserpen aldetik bardugula helako ahalduntze prozesu bat egin beharra. Dazo, datu datu sociolingüistiko ezagutu beharra eta bueno pos horretan halako datuak eta ariketak eingo ditugu gero bestetik badugu zure ofiziotik bazu balin baduzu moduzu lan eta euskaraz egin nahi balin baduzu begualiztegi teknikoa faltaba zaizu edo gauzak nola idatzi zure lanak hotzenak emailak edo etorri eta zure behar propio hortatik abiatuko gara bai zu euskaldun dual zaitezen Gero bestetik lehen aiputako mintza taldeak hoda bestetik gabe etorri eta mintzatik abiatutako taldea. eta gero beste diitu duguna kulturgintzatik abiatuta euskalduntzen. Gore ipatu bana nahi dugu hork e, Eusskalduntzenza parte Euskal kulturaren transmisioan ere parte hartzen dugu eta horre hemen landuko dugu antzerkia, literatura, musika, eta lako bestelako esparrua kulturai lotuak or du Oiekkoinarri hartuta, Euskalduntze prozesua bihatuko dugu. bale? Eta gero ja buka idazketa sortzailea, bai, Idazti nahi duen horrentzat ez du zuretan idazlea izan. Ni, bueno, zure gauzatxoak idazi nahi baituzu bueno, sorkuntza prozesu ere euskeraz noela eman. Orduan noizek dira gure 7 ikastaro izarrak? Ez dira gutxi. Ez, ez dira, ez dira. Ba guzti horrekin gelditzen gara jendea, eskualdeko bisilagunak bereziki, eh, animatzen ditugu ikastero hobetan parte hartzeko, eh, eskaintza honetaz eh, interes hartzeko dudarik gabe, baina eskermila benetan bagurean izatagatik, mi esker? Zuei.